Отож рішення пограбувати визріло у когось вчора ввечері або принаймні сьогодні вранці у місті. Стривай. А чому б не в Казанівці? Махов оформлював протокол. Гліб, зважував, аналізував здобуті відомості. І, зважаючи на його зайнятість, я запитав речко. Ви нікому не казали про купівлю будинку? Ні. А де зберігали гроші? Вдома. Гліб звів на мене очі, і я зрозумів, що він збирався запитати про теж. У котрій годині ви приїхали? П'ять хвилин на дев'яту. Теренті ще глянув на годинник, відповіла змореним голосом. А труп виявили о восьмій. Я ж тоді старшина повідомив. У злочинці було десять-п'ятнадцять хвилин, і все через той Пасок. Я не покладав великої надії на перевірку у міжміських автобусах. Нападник намагався якнайшвидше втекти з місця злочину. І коли у нього є досвід, він не наважиться сісти в автобус, що з якоїсь причини міг затриматися з від'їздом. Залишалися тролейбус з маршрутом на залізничний вокзал, таксі і власна машина. Вам уже краще? запитала медсестра Уричко. Трохи. Дар'я Савівна приклала долоню до грудей. А якщо злочинець викинув сумку або поклав її у свій чемодан? Викинути навряд великий пакунок, гроші в газеті, ненадійний сховок. Перекладати, коли в запасі лічені хвилини, це викликати до себе підозру, потрібен спільник. Щоб тримав чемодан на похваті Так без спільника не обійшлося До кімнати увійшов засапаний, збуджений, як і в пазу Нічого підозрілого, товариш капітан, доповів лейтенант Я навіть оглянув урни і газони навколо автовокзалу Нема сумки, розвів руками І в автобусах теж Гаразд, іди в машину Тепер у мене зажеврювана дія що по тій сумці впізнають убивцю. Я остаточно впевнився, йому невідомо про дружину Речка. Він переконаний, що про сумку і гроші ніхто не розповість. Нам нічого тут робити. Треба розшукати власника будинку і Волги. Махов звівся і відкликав мене у куток кімнати. «Займемося, Арсене, хазяйном хати. Поки що це добрий слід», – сказав Гліб. «А там буде видно». Я трохи затримуюся тут. Оформлю протоколи, ще деко допитаю. Я кивнув на знак згоди. Ми намірилися йти, коли зненацька задзвонив телефон. Речко аж здригнулась, а медсестра злякано дивилася на чорний апарат. Я взяв трубку. Загалгора слухає. О, добре, що застав, зраділи голос Скорича. Я повідомлення з транспортної міліції. Лейтенант Загата скочив за кимось до вагона проміського поїзда. Наче за двома хлопцями. Підійди на вокзал і точно знай. Не гайся. Я переказав Махов повідомлення майора. Може, вскочив за дрібними злодюшками, засумнівався Гліб. Я знизав плечима. Давай, перевір. Раптом Шкода у нас жодної прикмети вбивці Хіба що сумка. Ми заспішили на двір. Підійшли до газика. Рація мовчить, товаришу капітан. Із жалим мовив Бунчук, заводячи машину. Куди зараз? На залізничний вокзал і швидко наказав йому. Побачив, як з вбиральні виносили ноші з тілом речка, накриті простирадлом. Чомусь завважив, що смерть людини не тільки горе для рідних і близьких, але й великий клопіт з влаштуванням похорону. Замовлення домовини, вінків, стрічок, оркестру, транспорту, місця кладовищі, отримання довідки і свідоцтва про смерть, поминки, потім спорудження надгробка чи пам'ятника. «Невже його засікли на вокзалі?» – збуджено запитав Микола. А я думав, якщо поруч тролейбусна зупинка, то чому б йому не дреминути на вокзал? Правильно подумав, – похилив сержанта Пазов. Але на вокзалі його нема. О, не та зупинка тролейбуса. Неподалік від неї газетний кіоск. У віконці знуджена кіоскерка. Можливо, їй і впали в око коричнева сумка і той, хто її ніс. Деякі продавщиці володіли чудовою пам'яттю і при нагоді згадували рисе обличчя, що мигнуло в юрбі. А коли ще підказати незначну прикмету, «Вона була, сумка». «Арсене, кіоскерка», – нагадав мені пазу. «Угу». «Потім Яшо». Я задумливо крутив у руках білу кулькову ручку. Однак через поспіх ми відклали розмову з кіоскеркою. Махов зверне на неї увагу, це точно. А я сподівався отримати словесний портрет злочинця від працівників транспортної міліції». Адже помітили, що загата скочив за двома хлопцями. Невже моє передбачення, що на автобусній діяв не один нападник справдиться? Був впевнений, що вбивця відбув уже покарання, бо не кожен наважиться на вбивство. Ех, коли б у вбиральні відшукали відбитки його пальців! Взагалі, миркував я далі, лише щось непередбачене могло врятувати речка від пограбування. І коли б вона сталася на вулиці, в тролейбусі, наслідки виявилися б не такими трагічними. Вбиральня стала пасткою для нього і слушною нагодою для рецидивіста замести сліди.